Csütörtökön rendezték meg az úgynevezett D-vitamin napot, amelyen a szakemberek immár az ötödik éve hívják fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos szervezetünk számára a D-vitamin. A D-vitamin a bőrben a napfény ultraibolya sugarai hatására keletkezik, ezért a téli hónapokban Magyarországon az emberek jelentős része D-vitamin hiányban szenved. Táplálékkal itteni viszonyok között igen lehet elég D-vitaminhoz jutni, hiszen ahhoz rengeteg lazacot, tengeri halat, halolajat, csukamájolajat kellene fogyasztani, ami, vajuk be, idegen a magyar étkezési kultúrától. Érdekes tény azonban, hogy miközben óriási divatja van az ilyen-olyan-amolyan vitaminok tömeges fogyasztásának, a D-vitamin pótlása nem túl népszerű Magyarországon. Először Lakatos Pétert a Szemövelsz szegyetem számú belgyógyászati klinikájának professzorát hallják. Az utóbbi tíz év kutatásai alapján egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy bizonyos taganatoknál a D-vitamin hiánya a sajnos kockázati tényező. Azzal, hogy az úgynevezett civilizált életünket zárt helyeken töltjük, azaz napfénytől védett helyen. No, hát ugye például a föld nagy részén, így a mígékhajlatunkon is, még ha ki is megyünk, ugye gyakorlatilag június, július, augusztus kivéve nem nagyon kapunk elegendő napfényt ahhoz, hogy a bőrünkbe megfelelő mennyiségű D-vitamin képződjön, ezért, a lakosság tekintélyes része D-vitamin hiányos Magyarországon is és az úgynevezett civilizált világ nagy részén. Így kerültek előtérbe a D-vitamin hiánynak a hátrányai, és ezek közül az egyik bizonyos daganatok kockázatának a növekedés. Mi lehet ennek az oka? A D-vitamin eredendően nem a csontrendszerbe a káciunk beépítésére szolgáló, mondjuk úgy, hogy eszköz volt, hiszen gondoljuk meg, hogy a D-vitamin legalább 500 millió éve jelen van a Földön, megtalálható a Tengeri egysejtű lényekben is, akiknek nyilvánvalóan semmilyen csontvázok nincs. Tehát még kontinensek se voltak, nemhogy csontváz, mielőtt a D-vitamin jelen volt. Úgy tűnik a mai ismereteink szerint, hogy a D-vitamin eredeti feladata az ultraibolyas sugárzás elnyelése volt. Tehát például a tengeri egysejtű lényekben, akinek véletlenül kialakult egy D-vitamin-szerű molekulája, akkor volt valami, ami megvédte az ultraibolyas sugárzás káros hatásaitól. Ugye az ultraibolyas sugárzás örökítő anyagunkat, a DNS-ünket károsítja. Így tehát azok a lények, akik rendelkeznek, kezdtek d szerű molekulával, azaz védettek voltak az ultraébosugárdásán, ezek egy evolúciós előnyhöz jutottak. Így aztán hosszú időn keresztül ez volt egyik fontos feladata a D-vitaminnak, majd a bonyolultabb életformáknál a szaporodás, sejtosztódást gátló és a sejtek specializálódását úgy mondjuk differenciálódását elősegítő anyaggá vált. Na most, ha összeadjuk ezt a kettő a specializálódást elősegítő, de osztódást gátló, ez magyarul manapság dagonatellenes hatásnak neveztetik. Tehát az eredendő szerepe úgy tűnik, ez volt a D vitaminnak, és később a a rendelkező élőlényekben jött hozzá az a szerep, hogy egyúttal a kalcium beépítését a csontvázba elősegíti. Régóta azt gondolták, hogy ez a funkciója, vagy ez a fő funkciója. Így van, mert hát hiszen a 19. század vége felé, amikor a kapitalisták, főleg Angliában akik egész kisgyerekeket is dolgoztatták, napi 16 órát sötét, zárt gyárcsarnokokban, akkor ott elgörbültek a csontjaik, és ez lett az angol kor, csontlágyulás, és utána derült hogy ennek az oka gyakorlatilag a napfény, illetőleg a következményesen D-vitamin hiány volt. És innen mindenki azt gondolta, hogy a D-vitamin elsődleges feladata ez. És ahogy mondom, az utóbbi 10-15 év hogy nem erről van szó, és így aztán egy számos daganatnál is szerepet kap a daganat ellenes hatás, emlőrák, vastagbérák, brosztatarák, és lehetne még sokáig sorolni azokat a daganatokat, amelyeknek a kockázatát növeli a D-vitamin hiánya, illetőleg, hogyha már kialakult ez a betegség, akkor D-vitamin hiány megszüntetésével akár lassítani is. Lehet nem azt mondom, hogy ez a főkezelési forma, de mint járulékos tényező ez nagyon fontos. Egyébként nem csak a ellenes hatást, hanem a D-vitamin egyéb számos területen pozitív hatást fejt ki. Még egyszer gondoljuk meg, hogy 500 millió éve van velünk. Azt jelenti, hogy nagyon kevés olyan élettani folyamatunk van, amiben nem keveredett ez alatt bele. Van nekünk ugye kb. 25 ezer génünk, és körülbelül ezeknek a 10%-a D-vitamin hatás alatt áll. Ez is azt mutatja, hogy régóta velünk van, sok folyamatba beleavatkozik, tehát számos előnye van, ha nem vagyunk D-vitamin hiányosak. És a magyar éghajlaton azt kell mondjam, hogy szeptembertől májusig nincsen elegendő napfény, még ha szépen süt egy őszi napfény, az sem tartalmaz elegendő utraival sugárzást ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű D-vitamin alakuljon ki bennünk, ezért célszerű ezt pótolni szeptembertől májusig. Milyen mennyiségben? Abban az esetben, ha nem vagyunk extrém módon D-vitamin hiányosak, akkor... Napi 2000 egység kell egy felnőtt embernek, amelyet bevehet naponta, de beveheti úgyis hetente 14 ezret, kétetente, tente kb. 28 ezret, vagy havonta, hiszen ez zsírban tárolódó D-vitamin. Összesen 50 egységnél egy alkalommal többet nem célszerű bevenni. Amennyiben persze d vitamin hiányosak vagyunk, akkor először föl kell tölteni a D-vitami ilyenkor előfordulhat akár az, hogy heti 50 egységet kell néhány héten keresztül elfogyasztani, és akkor föltöltöttük, utána jön ez a 2000 egység. Még egy fontos dolog, aki túlsúlyos jelentős zsírréteggel rendelkezik. Ott bizony a 3-4 ezer egység napi bevétele ajánlott, mert, mint mondtam, zsírban oldódik ez a vitamin, és ahhoz, hogy a vérben megfelelő szinten legyen, először sajnos a zsírraktárakat kell föltölteni, és ha valakinek ebből sok van, akkor egy kicsit többet kell szednie. Ma már azt is tudjuk, hogy a D-vitamin hiánya nem csak egyes daganatos betegségekkel, hanem nagyon sok korképpel összefüggésbe hozható. Magyarországon 14 különböző orvosi szakma fogott össze, hogy rendszerezzék a rendelkezésre álló ismereteket. Takács Istvánt a Szemővejsz Egyetem egyesszámú számú belgyógyászati klinikájának belgyógyászát, a Magyar Primer Prevenciós Orvosi Egyesület elnökét, a Magyar Oszteoporózis Társaság főtitkárát hallják. Azt kérdeztem tőle, hogy az említett daganatos betegségeken kívül még milyen kórképek szempontjából lenne jelentősége, ha a télen fegyelmezetten pótolnánk a D-vitamint. Nagyon sok betegséget, ugye az betegségek kockázatát lehet csökkenteni. És nem mellesleg a fertőzéses megbetegedéseknek, például az influenzának, vagy a TBC-nek az előfordulási kockázatát csökkenti. Nyilvánvalóan nem a kórokozókat befolyásolja, hanem milyen hatásosan tudunk küzdeni a kórokozók ellen. A kardiovaszkulális betegségek közül a magas vérnyomásnak a kockázatát lehet csökkenteni, illetve a már kialakult magas vérnyomásnak is az állapotát javítani. Emlőtum. Vastagbéltumor kockázata csökken. Emellett a szív- és betegségek közül az érelmeszesedés kockázatát is csökkenti. Bizonyos idegrendszeri betegségek a szklerózis multiplexnek, vagy az idő előtti a kockázatát befolyásolja. A D-vitamin hiánynak leginkább kitett csoportja az embereknek a terhes nők. Ez rendkívül fontos, mert a magzat számára az egyetlen D-vitamin forrás az az édesanyja, és ha az édesanyja is D-vitamin hiányos, akkor a magzat mindenképpen D-vitamin hiányos lesz. És ennek mik a következményei? Egészen pontosan a következményeket nem tudjuk. Minden esetre számtalan adat szól amellett, hogy nem közvetlenül csak a szüléskor, illetve a szülés után látható csontanyagcsereszavarok jelentik a következményt ennek a D-vitamin a. A gyermekkorban, késő gyermekkorban, sőt akár a felnőtt korban kialakuló, egyébként a D-vitamin hiánya összefüggés mutató betegségek kockázata lényegesen megnő. Például az egyes típusú cukorbetegség ennek a kockázatát egy finvizsgálatban nagy adag D-vitamin adásával kevesebb, mint a felére tudták csökkenteni. Én emlékszem a gyerekeim kiskorából, hogy ez a D-vitamin nem egy drága dolog, legalábbis a receptre nem drága dolog. Lehet-e számszerűsíteni, hogyha az emberek pótolnák a D-vitamin, tehát megelőznék a D-vitamin hiányt, az mondjuk társadalmi szinten milyen előnyökkel járna? Igen, lehet számszerűsíteni. Ugye az Amerikai Egyesült Államokban élel járnak abban, hogy az egészséget megpróbálják számszerűsíteni, és az ő adataik alapján körülbelül Magyarországon, hogyha a a teljes magyar populációban minden embernél elmulasztanánk a D-vitamin hiányt, az nagyjából 10-15 milliárd forintba kerülne. Ezért cserébe az egészségügyi kiadások csökkenése az meghaladna a 200 milliárd forintot, tehát több mint tízszeres haszonnal járna. Ennél azonban azt hiszem, hogy sokkal fontosabb az, hogy a halálozás legalább 5%-kal csökkenne, bármilyen más gyógyszerre ilyen számot nem lehet elérni, és nem mellesleg az életminőség is jelentősen javulna.